Ja, välkomna till det 77 avsnittet av Supporterpodden på 65an, eh, dags för del två av årskrönikan eh, och det är fortfarande jag, Joachim Fredrik, Jensen Schack. som sitter här och ska ta ner eh, året. 2023. Uh, och nu har vi kommit till de matcher vi inte har pratat om i podden. Eftersom det var ett tag sedan vi poddade innan uh, vi satte oss uh, ner och gjorde det nu. Uh, vi kommer till homagår um, Vi spelar hemma mot Jönköping Södra. Och, och, och återigen så är vi ett här topplag som bara liksom så här städar av ett, vad det nu mer är ett bottenlag, för när vi mötte Jönköping Södra tidigare så var, var vi, som vi var inne på var lite mer av ett topplag då. då trodde vi de var ett topplag Ja men de var ju också det, de låg ju högt upp Min... alltså, jo, men, Jag har sett dåligt minne nu när jag ser matcherna så här. Ja men det är helt otroligt att de faktiskt åker ur med tanke på hur de låg tidigt på säsongen, jag har sett en sån här graf när de bara så liksom faller på slutet och bara he helt plötsligt där under sträck. Ja, det är otroligt Men Det är, ändå, är, ja, men fan, det är ändå lite gulligt att det, det jag minns mest av den här matchen Mot G-Södra hemma Det är alla kidsen på ståplats Som med, med så här eftertryck eh, Hela tiden sjunger Södra åker ur Åker ur Södra åker ur ja, jag vet, och jag lalala. Lalala. Hur mycket bryr vi oss om dem egentligen? Egentligen inte mycket alls Men det finns ändå något gulligt I att man liksom så här Tände till på, på motståndarens... Eh... Hade, hade vi gjort det som varit med ett tag och inte fått håna folk lika mycket det hade ju Men de där kidsen har ju bara sett framgång. Ja, så är det ju. Jo, ja, men de är bortskämda. Men samtidigt hade det varit otroligt löjligt om vi hade börjat sjunga. Ska det, bli kul när, det blir ju riktigt skönt när vi är ett bottenlag nästa år. I Allsvenskan, ja. tror du det det är klart ja, jag tror. Ja, det är klart jag tror. Uh, men låt oss gå tillbaka till matchen då. Uh, I mean, vi vinner med 3-1. det är egentligen, Jag tror att vi leder med till typ 3-0 och så gör de 3-1 i slutet. Uh, jag blir i mål uh, på Oslunds retur, i friläge egentligen. Uh, sen Åsland drar upp på krysset och Olo skjuter från straffområdskanten och gör mål. Så att det är liksom, alltså, vi ställer av den här matchen på ett så jävla snyggt sätt som ett topplag ska göra topplagsmentalitet. Ja, ja, verkligen. Oh, och du har också topplagsminne. Ja, verkligen. Är det Åslunds första mål med fötterna, kanske? Gjorde han mål? Ja, han gjorde mål. Men jag får nog att han gjorde ett mål med fötterna innan. Men, nej, det tror inte. jag inte. Han har nog bara in i en inlägg och sen tyvärr vad det här var. Ja Det är möjligt att det, med, det, med, det Han växer till sig. Oh. Och efter den matchen så åkte du på bort resa till Landskrona. Årets antiklimax, eller? Halvt! Ja. Alltså den resan är, den resan var ju schysst. Man eh. tappade ju lite så inspiration på vägen ner när man följde eh, ja, de andra matcherna eller vad ska man säga, Matchen De spelar inte dom då innan. Uh, precis. Guy, uh, jo utsikten var det jo. spelade. Ja, här, precis. Men. Mm. Jo, men det, var, det råkade vara då vi åkte ner också. Just mm, ja, eller ja, vi, ja. jag åkte ner. Uh, ja men det kommer jag ihåg för då uh, jag gjorde lite bort mig där. Uh, vi, vi stannade faktiskt i Jönköping då på vägen ner och uh, då så uh, råkade våra antagonister uh, ligga under. Så att då fingrade jag lite på skumpan och faktiskt uh, köpte en champagne så att vi sk skulle ha utfall vi eventuellt uh, skulle kunna gå upp nästa dag. Men sen så vände ju matchen då på lördagen och det blev ingen uppgång den dagen. Men jag tyckte ändå väl när matchen var liksom på gång så hade man ändå laddat om och påminner sig själv om att det här är trots allt en väldigt, väldigt viktig match och det var det ju också Ja, verkligen Jag tycker vi gör en bra match också och, och jag blir ju mål på hörna där och så här, på något sätt så kändes det liksom som så här då, då, då började i fall jag verkligen känna liksom att ja, men det här är vår säsong och vi liksom även innan jag blir ju mål så kände man så här ja men det här kommer gå vägen alltså vi kommer göra mål i den här matchen och vi kommer ta den här matchen och vi kommer sätta oss i ett så jävla bra läge så att vi, vi kommer gå upp i år. Ja det inga bra känslor inför Boys borta. Jag tror det skulle bli en otroligt tuff match speciellt med tanke på omladdningen spelarna. Var det Simon som snackade om att de satt i bussen och tänkte så här, Jaha, nu gick vi inte upp och nu ska vi ladda om. Mm. Och ändå löste mm. vi det på ett ganska, ganska smidigt sätt. Mm. Jag tycker det det ett jättemånga chans i första halvöken om jag minns rätt också. Så att, det gör du nog. Ja, målet på hörna var väl egentligen bara liksom ja, det, det var bara något som skulle komma. Jag tycker nog det gulligaste i det här referatet ändå är att du i omgång 27 Jocke vågar säga att fan... Vi har en chans att gå upp i år. Nej men inte chans men det var bara med så här att du vet, det kommer lösa sig. Alltså det, det, det är skitsamma liksom hur det typ ser ut, alltså spelet ser ut. Alltså vi kommer hitta en väg att lösa eh, tre poäng och det gjorde vi också. Så det var, det var mer det jag menar. Eh, det är klart att vi, vi kommer gå upp, det hade jag hoppats på tidigare. Men jag tycker inte man nog kan trycka på hur starkt mentalt det är av laget att ta sig an den här matchen på det sätt man gör. Det är en jättematch. Jätte eh, verkligen. Ja, men verkligen på det sättet som man. Alltså, som du säger, fallade om inför den. Så jag är också imponerad. Alltså, Lansionla borta på förhand är väl en av de tuffare matcherna på verkligen Verkligen. verkligen vi är ju inte så bra på gräs heller som Simon Nej, har varit inne på tidigare Och jag menar, de har ju också jag menar Landskrona gör en bra säsong och de har ju också stigande formkurva eh, spelar spelar ja. utan press på sig på det sättet så, ja. mm. Och sen eh omgång så kommer en match som vi alla minns. Jo, men jag tycker vi tycker vi nog vi får liksom häng, hänga kvar lite vid de här jag vi Jag tänker hoppa till omgång 29. <laughs> du, du, vill, du vill ha Örgryter borta på en gång. Nej fy fan. De, Denna ikoniska match. Mm. Nej, men jag tänker på att um, efter Landskrona så fanns det ju liksom ändå en chans att gå upp, eller hur? Mm. I, i kavaj. Ja, just det. Ja. Tisdagsmatchen uh... Utsikten öster. Exakt. Så att. Eh, eh. Jag tycker att det, det man säger är extremt skönt att inte behöva gå upp i kavaj För det gjorde vi ju eh, när vi skickar supretan sen. Det, det är inte alls så kul. Men jag i hand så är det ju verkligen så. Ja, Absolut. Alltså det är klart att man alltid vill gå upp. Men jag satt och hoppades på att vi skulle gå upp. Jag, jag har aldrig Färsmanet. varit så besviken som efter en match när Öster inte lyckades slå utsikten där på tisdagen. Det har ju ledigt från jobbet och det var ö allt som flödade och sen var ja, alla satt på nere ja, ja, och kollade inför, på matchen ja. jo. jo nej jag var väldigt lycklig att vi inte liksom gick upp i kavaj. Jag tycker inte om det tycker Det skulle bli mycket bättre som du lever nu eller det, är det kan du inte ja, det säga det är någonting klart. emot nej men just då där och då Alltså det är klart man man vill ju ha det klart. Alltså så är det ju. Det, det är ju alltid liksom jobbet att det är så här det finns ju fortfarande en chans att vi inte går upp liksom, jag var ändå klart. så pass nervös så att jag kände att här, nej, fan jag vill ha det här klart nu Nej, liksom. mm. ja, Jag kände vad fan det är skönt om om om vi liksom allting var så himla upplagt för att vi skulle gå upp mot grejs. Så att ja, jag tycker det var jag tycker det var underbart som det blev. Det var fint att få samla liksom så styrkorna på Learys. Det var, det var liksom en, en bekräftelse av att eh, vi var på väg att göra någonting viktigt. Det var en bekräftelse av att eh, det var många som, som brydde sig. Eh, det var liksom Så som det blev var det ett perfekt scenario med ett möjligt avgörande som, som inte infriades Alltså det är klart, hade valet varit mellan att uh, gå upp i kavaj eller inte gå upp alls då väljer man ju kavajen alla dagar i veckan. Men uh, jag kände mig nog fan innerst inne ganska nöjd och lättad av det faktum att uh, den där vardagskvällen inte mynnade ut i ett segerfirande utan i... ja uh, på vissa håll lite besvikelse, lite hets ute på torget och att spelarna fick smyga hem igen. Mm. Ja, det blev ju ett mindre att klimat, ska man ju för sig säga, men ja, det, det tar jag varje dag i veckan. Ja, men för fan, allt det här banar ju väg för en av liksom de ljuvligaste stunderna vi har haft med den här klubben. Verkligen. Nu kommer vi till omgången 28. Men. Ja, och det är guys hemma. Det är guys hemma. Ja, jag vet inte, den matchen... Alltså, var det är vi... söndag klockan 13. Ja. 13-match gillar man ju inte, normalt sett. Inte egentligen. Men det fina med att det var en 13-match, det var ju ändå, vi visste ju att det skulle vara mycket folk. Ja, fullt satt. Ett publikrekord på Hitachi Energy Arena, som det så fint heter. Kalla det vad fan ni vill. Uh, nej, men och det, det fina med att det var en 13-0-0 match var ju att uh, folk inte hann tanka sig så fulla innan. Det var viktigt att vara på arenan i tid. Så att vi, vi var väl inne vid tolvbläcket, ju. Ja. Mm. Det är väl det största nackdelen med 13.00 matcher Att man inte hinner göra allt man vill göra innan match. Ja, fast jag tycker att med tanke på det vi har pratat om tidigare att rätt många av våra bästa läktarinsatser i år har ju varit inte Örebro klockan 15.00 utan snarast liksom AFC borta klockan 19 och folk måste åka direkt från jobbet och inte hinner bli plakatfulla. Eller har du någon annan åsikt sen? <laughs> Jag såg ju Fispin åsikt. Jo, men att du inte kan göra allt du vill göra. Men, ja. men, ja, men en, gör en, en dag som denna, när vi är din, en glädjens dag, en firandes dag, ska man behöva ställa klockan för att gå på match. Liksom? Nej, det är ju faktiskt så otroligt egentligen. Men det är också fint att ha tid efteråt att kunna. Men ett liksom... det hade tagit oss tid. Ja, det hade vi ja. Ur ett supporterperspektiv säger jag alltid 13-0 matcher bedrevligt. Jo, jag, men det, det blir absolut... Det är inte så att jag eftersträvar 13-0-0 men det var liksom... Det gjorde ju något med skärpan som vi ändå bar med oss. Och, och så, så tycker jag liksom att så som den här matchen utvecklade sig också spelmässigt. tyvärrligt jag minns inte någonting av varken läktarprestation eller match. Jag minns målen. För de har sett en del i efterhand. Vad ja, minns känslan minst är på läktaren? Jag tycker att vi, alltså stämningen på läktaren var såklart bra. Alltså det var hur packat med folk som helst. Eh, och då blir det ju alltid lite så här, stämningen blir lite därefter. Men jag tycker att vi ändå försökte göra det. Ja men det bra. Eh, och sen andra så här, snygg eh, pyroshow kanske. En av de snyggaste vi någonsin har sett på parken skulle jag säga. Det ska vi återkomma till senare. Ja. Eh, och ja men det, och jag tycker att det är helt grymt och sen så gör jag bir 11 eh, ett, ett, precis eh, egentligen efter den eh, pyrote så att eh, det blir en liten pyrote till egentligen när folk släpp, väljer det slett pyrote showen för fan. Ja men folk ja, väljer Det ska, ska jag jobba och säga sen efter matchen. Ja, men folk väljer liksom, äh, väller in på liksom inneplan lite grann när det blir ett, ett och sen så äh, jag blir ju 2-1 äh, ganska snabbt efteråt också. Det är ett otroligt snyggt mål. Ta äh, tar ner den på bröstet och bara sätter det upp till det krysset och är förinne total. Jag men alltså det fantastiska är ju tycker jag i den här matchen att <clears throat> det här är ju en om man nu ska vara lite så här fyrkantig så är det här en riktigt jävla bra superda match och Guys är ju lite bättre än vad vi är i första halvlek. Inte mycket bättre, men liksom lite bättre. Mm. Och sen andra halvlek så är det ju bara som att VSK kliver ut Och har bestämt sig för att Nu steppar vi upp ja, Vi visar vilka som är störst Ja, exakt Det känns som att vi verkligen Alla vill visa att vi är numret större än Guys För det är ändå Det ska man också komma ihåg Det var lite snack inför den här matchen Att här, ja, VSK har gjort det jättebra Men Guys är liksom bästa laget i serien Och det märktes ju att VSK hade tagit till sig och ville visa att så inte var fallet. Ja men Det där är helt otroligt, hur, hur för det har man ju sett på liksom, plattformen X tidigare Twitter, att guys liksom tycker att guys är lätt det bästa laget i den här serien och man bara, vi har ju liksom, vi spelade ut er på er hemmaplan vi slog er klart och tydligt på våran hemmaplan och i andra halvlek så är vi överlägsna, vi vinner serien, jag förstår inte hur man kan säga något. Jag tror annat. det var bra för oss jag tror att det där gav på riktigt extra bränsle till spelarna, jag tror att de också var, alltså det är klart de behöver inte tagga till till en sån här match men jag tror verkligen de ville visa var skåpet ska stå, att vi det handlar inte bara om att liksom gå upp i allsvenskan utan vi vill vinna den här serien. Liksom. Mm. Absolut, men men, men... Jag tycker att det sättet som vi liksom dominerar i andra halvlek. För det gör vi verkligen hemma. Alltså ja. vi, vi spelar ju ut dem efter noter. Ja, gud, det är som ja. jävla fotbollspropaganda. Eh, så jag menar, det gör vi inte för att vi, vi vill visa vilket som är det bästa laget i serien. Utan det gör vi helt enkelt för att vi är det bästa laget i serien. Alltså det, det är väl lite både och. Ja. Det går så, så automatiskt. Och jag menar, att. Eh, vi har liksom en riktig plump i det här protokollet och det är liksom 0-4 borta mot utsikten och det är den här jävla utvisningen och så. Men förutom det så har vi mot alla liksom våra toppkonkurrenter visat oss vara så mycket starkare och så mycket bättre. Mm. Och eh, efter matchen så blir det en eh, sedvanlig planstormning. Eh, tycker vi är snyggt också. Bara vi... Jag kliver in. Eh, lite, lite pyro som sparades till själva planen. Ja, ah, som var det väl. Men det drog sig ändå lite pyro på in en plan, så det får man vara nöjd med. Men eh, jag, tycker, jag tycker det är bra, jag tycker mm. laget är bra. Jag tycker, som sagt, att vi liksom gör det bra på läktaren också under hela matchen. Och, eh, alltså, eh, som vi var inne på, den här matchen är liksom. Det, det är verkligen så här. Toppen på säsongen. Ja, men liksom, det, det, det är så här. Alltså, man kan inte få ett bättre avslut. Vi pratade liksom tidigare om att gå upp i kavaj eller så. Här. Det här på hemmaplan inför den fullsatta arena. Ja. Liksom, finns det något Mot i serien. Ja, mot tvåan i serien. Nej, det, alltså, är... Det, det, det, är så, det är nästan skriptat liksom. Det är så otroligt bra. Och vi levererar jättebra på läktaren också. men är... jag, jag kan inte förstå hur vi liksom får det så här bra egentligen. Alltså, det, det, det är en sån otrolig lycka att få gå upp på det sättet också. Alltså, det, jag jag det är få förunnat, känns det som. Det är, det är precis det här jag vill vara med om. Ja, av de två uppflyttningar jag har varit med om som supporter, så är det, det är ju en klart bästa. Ja. ja, men så är det. Det, är, det går inte att jämföra. Nej. Ja, men det, var, det var så mycket kring den här matchen eh, som, eh, som gjorde den elektrisk. Förlåt, Jag glömde när vi gick upp på Grimsta i Kavaj också, va? Ja, det, det jag tänkte tänkte på Vasa Lund ja. och den här sen glömde jag bort Grimsta mitt emellan där mot mm. Akropolis. Också riktigt deppigt kallt. Ja, mm. ja det som du säger. Det, det, det är så här man ska gå upp. Alltså... Fortsätt, fortsätt Nej, men jag tänker på att det som liksom fanns i den här matchen var ju, var ju inte bara eh, avancemanget utan ju också vårt Ja, vetskapen om att vissa spelare hade burit oss jävligt länge. Mm. Vart vill du komma? Nej, men jag ville vill komma var att vi hade ju ett fint tifo också. Ja, absolut. Till, till våra trotjänare. Så är det. Och Uh, ja, men när, när vi skickade upp Simon, Fille och uh, Danne Svenssons tröjor och en, en frontbanderoll där det stod trotjänare och det kändes liksom extra angeläget för oss att, att få till det där för att vi väl visste vad som ja, låg i korten. Mm. Ja, men äh, två av dem är äh, inte med oss längre men det, de, de är med oss men inte i klubben. Ja, <laughs> ja men precis. I frid. <laughs> <laughs> Nej, men det ja, men det var väl allt det vi visste och det, ja, men det gjorde väl liksom ändå det här liksom firandet och avancemanget ändå extra betydelsefullt. Jag tror både för dem och och för oss. Ja, nej men det vet man var uppskattat att den är sen som eh, kom fram till mig på pinnerplan vad det var det firade och tackades så mycket så, så det, eh, det men det var uppskattat och det var, det är liksom vi ville visa i alla fall jag att det liksom betyder någonting eh, att varit en stor del av den här klubben liksom ja och, jag menar, och, så, och så Filles roll i det här liksom som fick eh, en, ett gult kort i matchen innan vilket gjorde att han inte kunde spela. Och, ja, det var ett så jävla onödigt gult kort. egentligen ja, det, det, det var väl ett Filip Troné-kort. Ja. <laughs> ja, han är inte dålig på att ta de korten. Och, nej, men på, på något vis så var det väl... Men det är ändå fint att han fick äh, vara med oss på läktaren och dra några ramsor och stå med han megafonen. Brukar, han brukar ju tajma sina avstängningar så han är avstängd i de långa borta. borta. Ja, det är han mm. duktig på. Men nu är det inte vad han lyckade, hur han lyckades tajma in det så här dåligt. <laughs> Nej, Nej det, det, det, det borde han ha lärt sig som rutinerad. Korttågare. Här. Han missade att det var Göteborg hemma, inte borta. <laughs> ja, exakt. Vad finns det ni att säga om firandet? Det, det, vi tog oss in på plan, hade ett bra firande sen på Opolerus. Eh, Jensen var inne på att jämföra med, med andra gånger som vi har firat att vi har gått upp en serie. Då tycker jag också att det var talande för den här säsongen. Att för mig i alla fall var det ett helt annat typ av firande med laget om man jämför med förra gången, eller ja, när, när vi gick upp i Superettan. Det var... Eh, laget firade med oss eh, som har varit med på läktaren länge på ett helt annat sätt. Det, ja, jag vet inte. Det, det verkligen märktes att det är en annan sammanhållning och att det kändes som att vi har gjort det här tillsammans på något sätt. Eh, ja, ja det, jag håller med. Jag tror att det är något som har präntats in också. Att vi liksom Ja, men från ledarstaben och sånt här. att vi, vi gör det tillsammans. Titta på våra supporter. Liksom. Vi, vi, vi gör det tillsammans med dem. och, vi liksom är och Det är enhet. lätt att säga och det är ofta så här tomma ord. Men det kändes verkligen som att det var så på riktigt. Och Det var, ja, det var väldigt fint. En ja. väldigt, väldigt fin kväll. Ja, verkligen. Nej, men de har ju, det, det är intressant för de har ju på något vis så här. De har ju också noterat att vi har steppat upp. De har sagt det så många gånger under säsongens gång. Eh, och, och jag tror precis som ni var inne på, liksom att det är inte bara en så här läpparnas bekännelse utan det är någonting som de har sett och det är någonting de har använt sig av inne i omklädningsrummet som extra så här tändvätska och som extra anledning att vara fokuserad och verkligen leverera liksom. Kort sagt, liksom, kolla vad de ger och liksom, då vill vi ge det här tillbaka. Och Alltså det är ju helt sant att vi har ju steppat upp på läktaren. Vi har blivit bättre, vi har blivit fler, vi har blivit yngre. Alltså kanske inte just vi som sitter här då, men, men i genomsnitt. Och det där har ju de känt och märkt av. Och det har varit en väldigt fin dynamik liksom mellan läktaren och planen i år. Och det, allt det där kom väl liksom samman där. Och... 13 matcher hit eller dit. Liksom. Det är ingen eftersträvansvärd Asparks tid. Men, men fördelen är att man kan ju njuta av Segen Sutma länge när en sån här dag väl infaller. Ja, du är ju verkligen eh, polerad av alla ställen. Jo, men dels det, men det var liksom en lång väg. Liksom, att vi firade, vi stormade i plan. Eh, Jensen, du var ju fan den första. Som uh, satte ner foten på inneplan. En av få som fick med sig i en match tror jag också. Det också. Fick med och fick med. Det var väl liksom ett smärre övergrepp som ni genomförde. <här> Stopp min kropp så flera. Det går alltid på den yngsta. <här> Exakt. De som inte vågar värja sig. <här> Nej men du vet jag, jag som apropå inte den yngsta utan var, var den äldsta och Nordeuropas näst äldsta kapot att ta ansvar. Ja, hur kom som... du ner från läktaren? Du gick uh, uh, jag... ned utgången. Jag behövde assistans. Uh -huh. jag... Nej, men vad fan, jag, jag, jag la ju lite krut på att säga så här. Ingen får kliva in för tidigt för då kan man bryta matchen. Blaha, blaha. Som man såg när Gajs gick upp. Ja, och va, va, den... alla lyssnade utom Jensen. Ja, men det gick ju då, bra. Var. Det var ingen som berättade om nej, men, så det. Liksom, var sen, nej, men sen var det liksom... så var det den där stormningen och... Eh, det var firandet, det var kramat med enskilda spelare, det var kramat med, med liksom oss support emellan. Ja, men det, det alltså den stormen det det, det, liksom, det blir så här alltså, jag vet inte, jag har hållit på med det här i typ 20 år snart liksom. Och det jag vet inte vad man ska säga om det liksom, men det är så här när man väl kommer in på innerplan så blir det så här någon sorts bara eufori och man bara vill krama liksom alla man ser och man går runt och bara myser och har det så jävla bra. Så att det är helt otroligt. Är det något vi är så är det ju ändå erfarna planstormare, vi som följer banden ändå. Ja, så är det ju. Men ja, nej, jag, jag vet inte. Det här kändes lite annorlunda ändå på något sätt. För att, jag vet inte, det var så mycket känslor. Ja, men jag hade några så här... Jag vet men... inte... Jag måste ju säga, det här kanske är svära i kyrkan då, men jag jag tycker ju inte att planstormningar är det mest ideala sättet att fira saker och ting. Jag tycker egentligen att det är snyggare liksom och, om, om spelarna får vara på plan och supporten får vara på läktaren. Jag vet ju att eh, traditionen är en annan, men eh, Ja. Där har du bara objektivt fel Så det är liksom inte jo, jo. att diskutera Och så, och, och så fick man förhålla sig till det här Men det betyder att jag var, jag var liksom inte först in på plan Och sen hjälpte jag till att lyfta ner mina yngsta barn Så de kunde så här, springa in Och sen var det liksom en så här vandring Inne på inneplan I Ja du vet, det var så jävla mycket liv och rörelse Det var ju många människor man inte känner igen och för mig var det så här, jag vet inte, de, de största stunderna, den här eftermiddagen, det var när man mötte de som har varit med länge, eller inte så länge, men som har liksom uppvisat det här liksom engagemanget som man själv känner igen sig i. Ja, men verkligen. Och där vill jag liksom också lyfta upp lite saker som är Såg och tänkte på även på Olerus Att det, det finns ju liksom några som har ställt upp för den här klubben väldigt mycket och liksom när den eh, var väldigt långt ner och det är himla kul att liksom se dem både på Inneplan och på, på Leris och, och liksom fira. Jag tänker på, på sådana som liksom eh, träffade Andreas Tajan, tidigare klubbchef på Inneplan. Eh, otroligt glad och vi, vi, vi stod och kramade om varandra och, och vi sa liksom till varandra att va, vi gjorde det, vi gjorde det fan. Vi Tillsammans gjorde vi det liksom. Jag tänker på sådana som Träffar träffade Polaris, mm. eh, Lunkan eh, också liksom har eh, hjälpt den här klubben när vi var så himla långt ner i skiten. Alltså de förtjänar verkligen att nämnas. Markstedt är en annan som liksom eh, de, de, de, de, de tar över klubben när vi ja men då, då såg det riktigt eh, dåligt ut där i Superettan och kommer ihåg varför var vi någonstans. Det var inte Markstedts bästa drag med att spela Kalle Svensson som vänstervinge. Var man trodde inte att skulle få höra Kalle Svenssons namn i den här uppflyttningspodden. Nej, men det är ändå så här. Alltså jag inte, Ramin Keane är en annan som liksom har så här tagit klubben när vi låg som, som längst ner och liksom försökte göra något bra av det här och jag tycker att så här, sådana namn förtjänas och nämnas här också för att det är ändå, de har ändå varit med oss när vi var där och hjälpt till att bygga upp klubben till vad vi är nu Bra vad fin du är nu i Nej ja, ja, men det håller jag verkligen det med om nu är du som bäst. Ja, <laughs> ah, tack. Så hoppas man det når ut till dem också på något jävla vänster. Ah, jag vet, jag, jag, jag sa det till ibland Löfvenberg när jag träffade honom på Leris. Löfvenberg ja. minns ingenting från den där kvällen. Jo, men det, det gör han faktiskt. Ja, det tror jag också. Eh, nej, men jag höll ju ett litet eh, tal nere på, på Leris. Till, till laget. och, och den här, Det här talet började ju ändå med en match mot BK Forward säsongen 2014. När Koya Salimi gör 1-0 i 92 minuten. Ja, Brocklubbt hjälte som också borde nämnas. Absolut. Nej, men och, och att jag tog mitt avstamp just där och då, det handlar ju precis om det här, om att påminna om varifrån vi har kommit och hur många som har bidragit på, på vägen Nej, Forward borta var ju bucket va Nej men det var forward hemma mm. det var hade vi mm. amerikanska fotbollslinjer mm. Målade på den hemmaplan Och um... ja, kan Det kan väl ha varit några hundra i publiken ja, var liksom? Typ 436 Filip mm. Fredriksson slog frisparkar Precis Det fina var att uh, Jag I veckan efter faktiskt träffade Både Leffeberg och Lunken på, på stan och båda sa så här: Så jävla fint att du började där för att berätta om allt det här som vi har gjort tillsammans. Och det här säger jag inte så mycket för att smickra mig själv. För ett fantastiskt tal, vilket det var. Men... <laughs> ja, det var ett bra tal. Men, Nej, men Det hade varit finare om jag hade sagt det. Jag ja. tänkte säga det. Men, Nej, du... men liksom det var så här: Det var, det var precis det där. Jag försökte så här få, få sagt att det de man kramade allra hårdast och höll om allra längst i det här vimlet var ju ändå... Läffeberg. Ja, <laughs> ja, en av dem då Nej, men äh, många som har varit med. Mm, ja, men med. Och, det, och, och där ingår ju också såklart de som nu spela. Liksom. Ja, en sån verkligen. som Simon och en så som Fille och Danne. Och så. Ja, men det, just den grejen gör det ju extra fint. Att det finns de som fortfarande har, som var med under säsongen som har varit med hela vägen på något sätt. Eh, inte bara vi på läktaren. Det är väldigt, väldigt fint. Jag, också bara, Erik Becelius såg jag där också. Ja. Han var också med. Han ja, kramades han också extra hårt. Mm. Och Johan Gjellby där. Nej, <laughs> det förstår du väl själv. Nej, men som Jack säger det att spelarna som varit med länge är nu med på, eller på tåget upp också. Det gör det ännu mer ledsamt att de inte mm. får vara med när det väl blir roligt nu. Jo. Ja, men verkligen. Alltså, det är som så Filip hade ja, är verkligen undnat honom om ett allsvenskt kontrakt. men. Mm. Ja. Verkligheten är väl som den är för mig i alla fall så den här kvällen på Larrys, det var ganska, jag kände mig ganska tom för man var så jäkla slut för att man fick på något sätt allting, alla de här åren som Södra precis har beskrivit över sig och det var också lite talande tycker jag att man såg det på ganska många, att det var många som var ganska tomma och inte hade så mycket att säga utan man mer så här bara såg på varandra och bytte någon blick och liksom Ja, ja, man vet vad man har varit. En annan Nej. sak jag vill ta upp från, från den kvällen var också att det, det är väldigt passande att det är så här, eh, när vi skulle ta emot spelarna så det är det klart att det brändes lite pyro men då gick ju också brandlarmet inne på så att alla var tvungna att komma ut och hylla spelarna och det blev ju det var fan <laughs> det bästa... väldigt lyckat mm. ja. måste man säga. <laughs> Nej, men jag, må, jag, jag tycker att den här, det här firandet, den hade, det hade fan allt. Mellan, du vet, total eufori och det här liksom eftertänksam, känslosamhet och så. Och just det här faktiskt, jag tycker det, det, blev ju helt briljant att eh, hela pubben stod ute på torget när spelarna kom. Mm. Alltså otvungen. Alltså det var inte planerat. Nej men precis. Det var ju några i början och sen så när galna drogs igång så var det alla tvungna att komma ut. Så att, det blev ju väldigt bra och det blev ju det uh, har otroligt firande där ute också. Det var ju nästan det bästa firandet på hela skärmen. Jag var varit typ ju blödig också. Det trodde man, det trodde man inte att jag skulle få säga. trodde man dig. Nej, både på läktaren och senare på, på pubben. Uh, uh, <laughs> ja, mer med. Något. Jag tappade. Jag tappade. Han visade att poddfavoriten eh, började träffa på mig in i Nepoleuris. Och så vad fan har hänt? <laughs> ja, vi, har vi har gått upp. Vi har gått upp. <laughs> Ah, det var otroligt. Ah, mm. Ja, otroligt. Ja, fint. men jag, jag, jag grät som ett barn på, på innerplan där. Eh, eh, pendlade lite mellan. Jag, jag, måste, jag kan vilja erkänna att jag blev för ett ögonblick jävligt så här förbannad när det var så här: Kids och Kickers. I samma stund som vi liksom just hade gått upp skulle så springa fram och försöka såhär, spela allan mot uh, bortomläktaren. Ja men det ingår, det ingår. Jo men liksom det kändes liksom otroligt felfokuserat. Jo, men att alltså jag drack eh, av en eh, insmugglad eh, kava och hade det bra. Jag, jag drog ju, en, här är en deppig historia, men jag drog ju kanske en en sekunds luftrunk mot eh, geyserfordarna <laughs> och en av poliserna tilltalade mig med namn <laughs> och sa att jag skulle sluta. <laughs> Förlåt, kan du inte visa för alla lyssnarna hur gör man en luftrunk? Men du kan inte visa. Det är svårt det är visa format, i men, eh, du kan inte visa Men Det höjer handen. Den eh, klassens formar eller greppan han inte riktigt fullt utan <laughs> Gör det med micken så hör man kanske. <laughs> Och sen viftar du bara i luften. Du menar vanker, en klassisk vanker? Ja, ah, ja men då så. taliga engelsktaliga lyssnare. Ah, ja. oh, men vi hade, här är en internationell <laughs> ah, Vi sänder det i flera länder. Ja. Är det någon som vill säga något mer om firandet på olika sätt? Eller ska jag gå vidare? Det ja. kan väl gå vidare va? Ja. Och Vill ni dissekera då de två sista matcherna lika väl som <laughs> jag gjort den här? Eller ska vi bara hoppa över omgång 29 och 30 och konstatera att vi förlorade vi, båda? Jag har, jag har en del att säga om omgång 29, men det kan vi ta om ett tag när vi sammanfattar. Jag har faktiskt mer att säga om omgång 30. Mm. Vi, vi, vi, vi bara så här redovisar omgång 29, vi mötte Örgryte, eh, vi förlorade eh, och, och så var det väl med det. Ja, och det var ju onödigt. Ja, det, var lite det var ju en dålig inställning. Men... Det var det, men det, man förstår ju att det är svårt att lada om på yes, annan plan. Det, det var inte med. jättebra på läktarna där heller. De får ju betalt få spela. Vi betalar för att titta på <laughs> ja, <så här>. ja. <laughs> ja. det. Sen omgång 30, sista hemma mot ja. Östersund. Men med tanke på att vi ju inte har förlorat en hemmamatch på ett, och ett halvt år. Mm, så kan det vara. Ja. Så det känns det otroligt jävla onödigt. Ja, det är väldigt onödigt. Att, Samtidigt alltså, så kommer vi säkert förlora någon i Allsvenskan. Så att det inte... jo, jo, men det hade vi kunnat spara det rest i sådana fall. Ja, visst. Eh, jag tycker nog att skamgränsen i den här serien, det går ändå vid marscher. matcher. Ja. Eh, det störde mig. Och vi hade liksom ändå så att trumma ihop en publiksiffra som med våra mått är helt okej. Okay. På jag nästan när man, 3000. När man har gått upp i Allsvenskan så får man undan sig lite. Och, och förlora hemma, det kan vara unna. Det sämsta med den matchen var att jag köpte en öl i kiosken men betalade tio gånger mer än vad ölen kostade. Och klubben tjafsar med mig nu för att få tillbaka pengarna. Ja, det är hemskt fällig. Jag kan leva med. Vadå, de vill ha tillbaka pengarna men du jag har? Jag betalade 503 kronor för ja. en öl. Jo, men det kan vi inte klubben anmärka på. Nej, jag anmärkte det. Till mm. dem? Ja då, jag har du, betalat för ja, men då är det du terminier. som har skämt ut det. det är bara gilla läget. Ja, släppte Jensen. Det finns fint Hon sponsrat av klubben. Man har aldrig släppat det. Eh, Avgå sak... Ludvig Jonsson som verkar Ey. tagit kontakten. <laughs> en annan sak man kan komma ihåg från den matchen är att Fanatics fjärde 20 år hade ett fint tifo. Otroligt fint. Ni, ni som kan de här pyrotekniska termerna. Vad kallas det här när det är så här sprutar... Fyverkerier är typ nästan framåt uppåt. Uh, Air Smoke tror jag man kallar dem. Ja, jävlar vad fint det var. Mm. Alla som bidrog till det ska ha ett stort tack. 3 oh, plus Nej, nah, Jag tyckte det var snyggt. Ja, okay. På en skala från 1 till 5 tänker du Jensen? Eller ja, till tio. såklart. såklart. Ja, men jag ty jag tycker nog att han snuddar vid en 4 om man beskär bilderna bra. Ja. Det var fint. Jag tyckte det var fint. Oh. Nu kommer det mer grogg, tack. Åsa. Ska vi stänga ner matcherna? Täsonger? Ja, det matcherna tycker jag. Nej, det yes. Ska vi inte ta en liten paus innan vi går in på årslistorna? Det kan vi göra. Paus. Po Podden vet ju inte om att det pausas alltså. eller? Nej, men nu är det paus. Yes, då är vi tillbaka från en kort paus med lite påfyllnad glasen och så vidare. Eh, och Vi tänkte väl att vi som en årskronika säger bör eh, Kör lite en liten lista med så här årets eh, grejer som har hänt. Eh, så. Jensen. Ska vi börja med årets match? Och ska vi börja med södra? Vad tycker du? Bästa, sämsta? Bästa matchen. Sämsta matchen. Alltså, bästa matchen måste ju egentligen vara, guys. Alltså, man måste ju säga. Alltså, det kanske inte var bäst, liksom du vet, rent spelmässigt, men det är ju liksom den bästa matchen på hela året. Ja, hemma, såklart. Ja, såklart ja, så mm. vet jag inte. Jo, men, alltså, om. Bästa och bästa, men det beror på om man lägger in i. Ja, det det skulle till upplevelse och ja, allt exakt, det där också. Ja, absolut. Det är det jag tänker. Det måste vara den bästa matchen på hela året. Och vad håller du som sämst då? Utsikten, såklart. Borta. Ja, Ja. Det var en lätt kategori. Du tycker det. det tycker jag tycker jag, jag. gör andra svar än vad du har. Ja men svarar matchen tycker jag är Jag tyckte Junköping borta jättelänge fram tills vi stötte på Örgryte borta. Mm. Inställningen från spelarna allt det där som var runt matchen med 10 jävla avresa 06 någonting Mm. Och spelarna gick ut där som att de inte alltså, var jättebakfulla och inte ens ville vara där. Mm. Men det kan, det kan förstås lite, men Jönköp är borta annars tycker jag är den absolut sämsta matchen. Det var bedrövligt, det var kallt, det var allt, allt sög den matchen. Vilken tryckte du var den bästa då? Just det. Jag håller ju Sundsvall borta ganska högt. Ja, den var bra. Den var bra. Det tycker jag var en av våra bättre fighter. Det var en riktigt bra insats. Ge mig 30 sekunder. Nej, ge mig 10 sekunder ska jag kolla vilka matcher vi spelade. Ge, kan du några matcher som du tycker är bra? Alltså, guys hemma är ju svårt och liksom. Det är väl typ den bästa matchen jag har sett med VSK. Rent så här upplevelsemässigt och precis allt. Vi har ju pratat om den jättelänge. Men ja. Guys borta, kanske som så här definierande match för säsongen. Den håller jag väldigt, väldigt högt. Ja, Även om jag inte var på plats. Men ja. Ja, men, ja det, det är en av de bästa också, verkligen. Alltså, där har vi kanske den bästa prestationen i en match? Mm. Ja, precis. Ja. Guys är borta och Sundsvall borta, säger jag. Ja vi kan väl konstatera att det är alltid kul att möta Guys. Nej. Nej, men vad fan? Guys hemma är lätt att säga. Jag tycker det andra halvleken så. Fantastiskt. Det är riktigt fotbollspropaganda så som vi plockar hem de där tre poängen och säkra av en semmanget. Men som match i helhet så är jag nog ändå beredd att säga guys borta. För den hade också något lite oväntat i sättet vi liksom städar av den matchen på. Jag håller med för vi var inte alls här vi var inte stora, vi inte favoriter favoriter. Inte på något vis, inte på något sätt. Och ingen räknade riktigt med att vi skulle gå och göra den matchen vi gjorde. Mm. Så jag tycker det var, var otroligt bra. Ja, men det, det blev som ett kvitto för, liksom, för oss själva och alla andra att vi gör att räkna med. Och det blev lite uppvaknande. Oj jävlar, är vi så här bra? Liksom? Ja, och då var, man insåg det? Var, ja, det, det alltså. eh, sen är, nästa kategori. Eh, såhär, årets avgörande moment. Eh, för jag funderade lite på det eh, när jag liksom funderade tillbaka på säsongen. Jag tycker att det, det finns några som är riktigt så här avgörande moment. Det är till exempel eh, menar, en sån sak som såhär, Östers stolpskott eh, när vi möter Österhemma istället för att eh, de gör mål där i, ja, vad blir det 97-minuten och liksom, det är typ sista sparken. Och där liksom, på något sätt att vi vinner den matchen istället för att få avgjort. för att säsongen innan så hade vi liksom tappat flera matcher på slutet och det känns som att så här, ja, ska det bli en sån här säsong till där vi liksom tappa flera matcher, men nej, det blev det inte utan det blev stolpe ut för dem och stolpe in för oss liksom. så det, det känns som ett väldigt avgörande moment på det sättet. Jag är lite för oförberedd för att välja ett, ett moment men ska jag ta något så är det Fredis två, ett mål borta mot Östersund mm. i den typen av svårborta match när vi ändå lyckas vända och vinna. Mm. Lite på samma tema som Sockos mål där så vill jag nog lyfta fram det sena avgörandet mot AFC borta. Det kändes också som en sån där. Vi ska liksom vinna den matchen för vi möter ett bottenlag. Men det är svårt, svårt att vinna den och Filip får sätta den. Och det är liksom, allt är perfekt på något sätt. Jag tar rygg på dig, Jake. För det var ju en, verkligen en match Man kan vinna matcher på olika vis Och det var liksom det som definierar den här säsongen Att vi vann verkligen matcher På olika vis Alltså man kan ta Helsingborg Hemma där vi Egentligen hela tiden visste att vi var det bättre laget Och sen hamnade vi underläge Med två mål Och det som skedde i andra halvlek Var egentligen bara att brev på posten Av hur bra vi var Ja, och, sen, inte... och, och sen har vi liksom den här matchen då mot, mot AFC där vi ju inte alls var bra Nej. Egentligen spelmässigt Och vi, och vi vinner ändå <hör> och, ja, mm. Med ett sent Avgörande av Fille Och det är liksom Det är så här topplag Blir topplag ja. Det är imponerande att ingen har tagit Årets avgörande moment som eh, När jag bidrar mål mot guys Hemma men det var kanske var uppenbart. Ja, vi är för bra för att ja. förlita oss på en match bara. Så här, vad, årets sportresa då? Vad tycker du var det? Eh, årets sportresa kommer jag att svara samma som årets match. Sundsvall borta. Ja, det var bra. Jag tyckte det var det mesta var bra. Förutom matchen så var resan upp. Eh, den var lång men den var rolig. Eh, det var bra väder för en... Nordbo som jag själv som inte gillar kanske riktigt så mycket sol som alla andra. Så jag tycker jag tycker Sundsvall var toppen. Men jag tycker Guy Sporta var en av vårt för Just för att vi fick iväg så mycket folk på, på en måndag. och Det var bra stämning och pyroteknik på läktaren. Och, liksom, och så såklart att vi vinner. Liksom. Det, det är, jag tycker, nu snackar jag alltså, inte själva matchen utan nej, resan. Nej, jag tyckte att resan var kul också. Det, jag tycker att Göteborg är ett ganska bra avstånd. För ja, jag åkte ju bil en dag innan. Ja, okay. ja, det var inte du, riktigt mig. Då kanske tycker att den var lika kul. Ni andra? Eh, alltså min, min bästa resa om man ska liksom tänka resa-resa var absolut, även om det är alldeles för långt minibussen till Växjö, öster, borta. Ja, det var en bra resa Det var kvalitet eh, Det var luckes fidskiktade hotshots Det var definierade toppmatchstämning i luften det var vi mot resten av världen. Ja, men det, det, var, det var det var en härlig grej. Annars så håller jag både Guys borta och AFC borta som, som två riktigt bra grejer vad gäller insatsen på läktaren. Men, men Öster borta går ner i min bok som en fin resa. Jag får nog säga, AFC är borta bara för liksom läktarinsatsen tycker jag var riktigt, riktigt gedigen. Liksom. Mm. Ja, verkligen. Eh, ska, vi ta, ska vi ta årets mål eller? Och nu ska vi inte vara snyggast utan fri på årets mål. Uh, shit, jag kommer ihåg att uh, jag kommer ta ihåg match där nu men det är på hemmaplan ganska tid i säsongen. Johan Burke uh, skjuter upp uh, en sån här, så, den går lite uh, är det, är det någon som tar moten på bröstet innan? Nej, det, det är inte. Nej, den är ju snygg också. Det just hemma. Cool. Men, men har skjutit långskott utifrån? Det är väldigt lite svag för Den får liksom en så båge som liksom eh, dyker in i krysset och går ribba och ribbar in. Jag tror jag såg på, på Highlights sen att så här kommentatorn säger att det här är en kandidat till årets mål. Eh, så, den var snygg. Han har flera snygga mål faktiskt som ja, Burke, det får man säga. För mig är det nog det är väl Simon mot utsikten hemma. Där när, när han spelas fram av en mittback. Den tycker jag, ja, det är nog den bästa för mig. Jag är jag, är, jag håller med jag håller med, Jake här. Att det, Simons mot utsikten tycker jag är både utförande och typ av match och allt. Det är snyggast. Jag är ju emot att hålla med. Egentligen skulle jag vilja säga samma sak. Men eh, tycker nog ändå då om vi ska ha lite variationer här att jag båda mål mot, mot guys hemma. Är, ja, framför allt det med. andra, ja. alltså det är så otroligt snyggt. Nej. Ja, alltså får träna på bröstet och bara lägga in den här. Nej, ja. det, ja, det, det är fantastiskt. Läckert. Men. men när man har haft fotbollsabstinens nu och har tittat tillbaka på, på några matcher under djurledigheten och, och såg Simons mål även med utsikten så fan, man ryr sig lite extra av det. Ja, Så är det. Vad säger, skulle ni säga årets släkta prestation Frå, från vår sida? Såklart. Eh, då skulle jag säga AFC borta avse ja, borta sticker ut. Ja, ja, ja, faktiskt så måste jag också vara så tråkig att jag hade också tänkt på AFC borta. Jag tycker att den innehåller allt. Liksom. Jag tycker att vi är... Eh, det är bra stämning. Det är stämning hela matchen. Det är verkligen liksom typ jag tycker att den arenan gör ju liksom att det låter extra bra så att det, det verkligen dånar ju från våran det är pyroteknik, det är lite snygg bränning uh, ja, men det, den, jag tycker den läckta prestationen har det mesta verkligen jag köper det, rakt över disk ja jag har ju svarat av sig borta på de flesta här <laughs> och köra vidare på det ja, men jag, jag, sen tycker jag också att vi ska lyfta några så här hemmamatcher ändå alltså för att du är vi... svag för Helsingborg andra avlägg. Ja, men det, det hände något där. Eh, mm. Men jag tycker vi gjorde många bra hemmamatcher. Det eh, tyckte jag, den tyckte jag också var bland de bättre? Absolut. Och jag, jag, jag tycker att vi egentligen hela hösten på hemmaplan eh, var på en, på en annan nivå än vad vi har varit tidigare. Det håller jag med om. För vi var inte så jättebra på vår säsongen på läktarna. Får man ju faktiskt... Vi, vi var ganska många men vi, vi hade svårt att organisera oss hade så växtverk, så. vi hade ja, faktiskt. Ska vi tar den kanske tyngsta kategorin vi har där årets bästa spelare eh, för mig är det Simon Johansson eh, årets, giss, ja, ändra, årets spelare Årets spelare. Ja, vad sa du? Ma, är ma, ma, Först var det är årets bästa spelare. Men det är inget kul. <laughs> året det kan du tolka på lite fler sätt. Aa, ja, okej. Okay. Ja. ja, jag vet inte. Simon Johansson är det för mig i alla fall. Jag så att det är många som har Daniel Ask på den här. Men jag vill ändå poängtera att det är Simon Johansson för mig. Oavsett om Asken hade förlängt eller inte. För jag tycker på det sättet som Simon Johansson bär upp laget, framförallt på vårsäsongen där jag tycker han är fruktansvärt bra. Och då har han tidigare varit liksom en tydlig höstspelare. Ja, han är vi också, man, man har ju med sig liksom hur, hur hela hans liksom resa... Fan, jag hatar ordet resa. Men, <laughs> <laughs> Nej, men hela hans liksom karriär i VSK. Att, att han är så jävla bra och tror på det hela säsongen. Och lyfter laget och är lagkapten och ledare på plan och utanför plan och allting. Nej, men Simon är väl aldrig ett dåligt svar i sådana här sammanhang? Jag skulle, jag skulle lyfta... Freddy som den bästa spelaren i, i VSK i år. Mest för att han, det är otroliga lugn, inte, han, gjort, han är ju faktiskt en jätte, jättefin fotbollsspelare. Bara börja där, men sen lugnet och tryggheten, han ger ett stundtals svajibacklinje tidigare säsonger. Jag tycker att han jag tycker att han har varit bäst i år. Ja, jag skulle egentligen också vilja köra Freddy. Det var, det var min första tanke. Men och förutom Daniel Ask som också har nämnt så vill jag ändå nämna Simon Gevert. Jag tycker att han gör det väldigt, väldigt bra på sin kant och... han spelar alla minuter i oh, år det måste, man ändå. Oh, oh, liksom, det måste ju vara den första spelaren Som Kalle skriver upp i startelvan liksom, eh, Han levererar assist på assist Jag tycker att han, eh, han gör det väldigt bra Både i uppspelsfasen Och man vet att eh, Kalle gillar honom Och litar väldigt mycket på honom Så att, eh, jag skulle ändå vilja nämna honom bara. Även om jag egentligen tycker att eh, Som du säger, Freddy är årets spelare Förväntas jag också säga någonting? Det gör du. Jag vet inte om jag, om jag vill ska gå med strömmen eller mot strömmen. Det, det är helt otroligt att vi har liksom ganska många att välja på. De ni har sagt så känner jag nog också speciellt med tanke på slutet av säsongen att jag skulle vilja säga Simon Gevert för att han har delstått för stabiliteten men så tycker jag också att eh, han i de här avgörande matcherna i slutet liksom visade vilken jävla så här, poängspelare han är också. Eh, Simon är alltid Simon. Men om man ska vara helt ärlig så var ju Simons höstsäsong inte så mycket att hänga julgran. Han tog sig igenom den. Men Får ja, han sätter oss i liksom läget eh, när han gör den vårsäsongen som han gör. Det är lite det som är min poäng. Absolut, nej men eh, jag, jag håller helt med vi, vi vill bara bortskämda med att han brukar vara extra bra mm. på hösten. Ja. Har vi någon fler eh, årets, årets hatobjekt? Eh, jag, har, jag har två alternativ. Eh, 13 0, -0 matcher eller målmusiken. Det finns så många fler. Men... Ja, men det var mina två största. Är målmusik för mig klockrent. Du älskar den målmusiken vi har? N nej, som hatobjekt. Ja, men... <laughs> <laughs> Bra. Nej, det är för bedrevligt. Måste bort. Har du något eh, alternativ? eller? Ja, det var mina två alternativ. Du får gärna bolla upp Har du alternativ du har... till målmusik? Jaha. Nej, no, 13 0 var matcher var i så fall det alternativet. Ja, men har du alternativ till eventuell målmusik? Ja, menar när så. vi ju mål? Vad eh, ja. ska spelas? Eller Antingen spelas ingenting alls. Det finns ju flera som är liksom så här mer VSK eller Stråsen Knutna. Så jag tänker på till exempel VSK och Visan skulle kunna spelas. Annars om man vill ha en mer trallvänlig melodi så är ju promos bara -ba -ba -ba -ba, någonting som har borrats upp någon gång. Så eller att, eh, det är vi. Det, är det grönvita det, laget. <laughs> det finns ju i alla fall flera. Ja, jag tror det jag talar för de allra flesta i det här rummet i alla fall. När jag säger att alla låtar är bättre än den vi har just nu. Alltså allra helst skulle vi slippa målmusik. Ja det är ja, klart. Det tycker jag. För det, det, det är fan ett jävla bottom up. Speciellt med tanke på att vi nu liksom har en organisk stämning på läktaren så det bara låter den leva. Eh, jag provspelade ju då för, eh, ib, ibland får, sägs det att vi är gamla stofiler och det är <mål> det får för de som säger det ja, jag, <går> jag provspelade ändå Lite loop looptroop för mina barn De gick ju inte igång jättemycket på det, Nej, det, det vara. Och det kan man förstå Så jag, jag tror det är väl fan bättre att vi släpper det här med målmusik Och så låter vi liksom stå plats Stå för stämningen 100% Ska vi ta Eller är vi klara? Någon som har något mer att tillägga? Nej, jag med. Målmusik slår 13.00 i hot och mm. Men vi tycker illa om båda två. Ja, det gör vi. tycker. klart vi gör. Och det fina är att vi slipper väl 13.00 nu när vi har gått upp i ja. Kan man däremot få spela så tisdag 20-0-0? Mycket, tisdag, 20 måndag, 00, mycket måndag tisdag kommer det bli ja, ja. nu. Vi Men kanske, inte 13.00. Nej. Vi kanske blir årets BP som alltid hade lördagsmatcher 15.00. 0 typ. Drömmen. Det är drömmen. Eh, Får att inga bryr sig? Exakt. Typ. Tyvärr. Ska vi ta årets överraskning, både positivt och negativt? Ska jag börja? Ja, gör det. Eh, årets överraskning är positivt tycker jag att eh, vår vänsterkant har varit. Med både Max Larsson och Patrik Åslund. Egen fotbollsspelare som man inte riktigt var säker på om de skulle ha det som tog oss till seriesjäger. Men jag tycker att de har utvecklat spårat två extremt positivt. Och bra den här sången. Ja, det är svårt att säga emot det där. Alltså. Man är ju också väldigt svag för att det är två egenfostrade spelare som du är inne på. Men just, att det är årets överraskning. Jag såg inte, som jag ärlig, jag såg inte att det skulle bli så pass bra som de var det i det tror jag år. Jag inte någon såg. Det var ju liksom ingen som, så. Här, när man har snackat om Akademin och så här, att ja, men det här är nästa stor stjärna, liksom, utan men de kommer upp och gör det riktigt, riktigt bra. Jag kan nog bara hålla med. Eh, Max, såg, ja, han fick ju sitt genombrott förra året tycker jag ändå. Men Åslund i år verkar tydligt. Men det är just att de båda två bara, de har haft den där vänsterkanten för sig själva i stort sett hela året. Mm. Och gjort det bra. Ja, verkligen. Jag tänker hålla med eh, på den punkten. Vad, vad, vad gäller det som har skett på plan. Och på ett vis också säga jag, jag råkar ju ha någon sån här fetisch att jag följer sport och kryocenter eller vad skjutsig de heter ute på Bellevue där Claes Helgren och Hansken har sin ja, de bedriver en liksom blandning av rehabträning och eh, uppbygglig träning. Och där kan man ju se en av de flitigast, flitigast förekommande hårt tränade spelarna där ute är ju Patrik Åslund. Allt det han gör Är ju fan resultatet Av en stark skalle Och en otrolig fysik Ja, Åslund är jävla Och sport och kryocenter. center ja, det, ja, men det är det är jag, jag försöker säga Icke sponsrat <laughs> Nej, men, jag, jag, jag, jag sa ju till och med fel Vad sa jag? rehan. Det... Ja, ska vi lyfta Jag vill. skulle vilja lyfta Alec Douglas också som jag trodde inte att han skulle vara så pass bra som han var i år. Mm. Ah, nej, men det då har du återigen helt rätt. Är vi fortfarande kvar på årets överraskning? Ja, men ja. det är ju en. är överraskad klart på planen så vill jag överraska klart med något annat. Har vi någon negativ överraskning? Jag skulle säga strump om jag måste klämma ur mig. Ah. Strumpf, någon, absolut. Liksom... Inte... Dav ja. David Engström har ju varit en negativ överraskning i några år nu. Fast, det var väl ingen riktig överraskning? Nej, det var väl ingen riktig... Men som sagt, det var ju inte en fiaskovävning från start i stort sett. Och nu ja. har vi väl gjort sitt i klubben, va? Ja. ja. Men, <laughs> har inte länge, <laughs> det borde bli en jävla skrälla. om man fick någon funktion. Ja, man har efter... har lämnat, va? Ja, har lämnat, ja, man, lämnat. ja, då så. du vill säga något om en annan överraskning? Positiva överraskningar? Ja. ja, men så tycker jag nog ändå liksom att det som har skett på läktaren är en positiv överraskning. Ja, verkligen. Mm. Eh, för, för det hade vi... Liksom vi anade i fjol att det fanns någonting på gång men tycker nog vi har, vi har liksom tagit sådana steg att det ja, det är fan en överraskning. Att det är så mycket ungt folk i rörelse kring klubben som på olika vis är beredda och ger sitt. Det är... Det håller jag med om och det är inte bara... Man kan inte avfärda det och säga att det är för att det har gått bra sportsligt. För att det började liksom innan man visste var den här säsongen skulle sluta. Ja, men verkligen. Ja, Nej, men det är, det är en uppryckning som verkligen handlar om så här kulturen och, och läkta kampen i sig. Då mm. årets bränning. Ja. Gång. Det, kan det är en bra med. övergång. Ja, tycker jag tycker absolut. Min årets bränning är... Den är inte halvtidsbränningen mot Guys, utan det är eh, målbränningen med, mot Guys. När vi gör 1-1. Ja, eh, ja, den håller jag med Och grabbarna ja. är, har inte riktigt lyckats eh, <laughs> <laughs> maskera av sig. Avmaskera ja, sig från tidigare bränningar, utan tänker: Nu gör vi det nu. Jävla, det har mål. Vi kör igen. Det tycker jag var otroligt läckert. Nej, ah, det är synt. Man gillar ju målbränningar. Eh, men ja, jag är ändå väldigt svag för halvtidsbränningar mot guys. För att just för att den är så utspridd över hela klackläktaren. Och det, är, ja, det är precis som man vill att en bränning ska se ut. Jag skulle ju också lyfta AFC blinkbränningen. Det precis, så jag det. tyckte det var riktigt läckert. Det tyckte också. Där hade man det var mörkt, ut lite. mörkt ute och var snyggt. Ja, det var mycket snyggt. Man hade kunnat sprida ut sig lite mer. Det är det jag önskar av den. Men annars var den riktigt grymt. Blinks är bra. Eh, ni kan ju de här termerna mycket bättre. Men när Fanatics fyllde 20 år det var också snygg. Eh, och det fanns en fin frontbandroll. och vad kallar de de här? smoke. Ja, ja. Så, så brukar man kalla dem. S ja, så såg det väldigt bra ut tycker jag. Ja. Jag vet inte om det räknas som en bränning men det, tycker jag absolut det var pyroteknik och det var effektfullt. Ja, ja men det ja. ja. var... Nej, jag har sagt allt tycker jag. Ja. Av någon sista kategori eller ska vi ta den tyngsta kategorin? Ah, årets sämsta spelare. Eller årets oh. trädare. <laughs> <laughs> årets sämsta spelare. Vem levde inte upp till dina förhoppningar i år? jag drar Det är ju svårt en sån här säsong alltså när, ja, vi, när ja, vi har det, gått det upp. Samma... Det, finns, det finns någon. Ja, det det Stromf är ju också uppenbart. Alltså, det känns ju också lite krystat. Men man hade ändå förhoppningar på honom. Eh, ja, som, eller alltså, på honom kanske inte specifikt, men den typen av värvning. Liksom. Ja, men exakt. Han, han var ju kanske inte årets sämsta spelare, men det är så årets negativa överraskning har jag gjort inne på. Uh, Jensen, vad, vad säger du då? Uh, tänk Säga. Fan det har varit sämst, år? Jag har inte ens tänkt på det. Du innan. hade ju massa namn att spotta ur Jag dig. har ju namn. Men hur dåliga har de varit egentligen? <laughs> Nej, det är det jag menar. Alltså, Ali, Ali Khulibali. Ja, Sen det. när han har kommit in. Alltså, han har inte varit så dålig. Nej. Vilket jävla tecken på att vi har varit bra i år ja, det är inte jag ens jag, Att inte ens jag har någon namn Och spottar ut med här Nej, Det är otroligt, Jensen sågar det finns inget. Nej. Vad fan ska jag såga? Pedro mm. Ribeiros jävla skadehistorik Husel <laughs> oh, <laughs> <Usel. laughs> Håll dig frisk för fan <laughs> Har vi Har vi någon mer? Nej, är så det så jävla bra i år? Vad heter han ja, vad kul. Som, som kom in Mot Guidesporta och såg ut som Champions League vad, vad he, Har du tappat det fullständigt? Det Exakt. Hur ja. bra var han? Ja. Han var jättepra. otroligt bra. Han är superbra. På vilket vis då? Jag, jag, tror, jag, han, får, mål, jag, jag tror han är, äh, är Jag tror han kommer, han, jag kommer. Tror han kommer utvecklas till något riktigt bra. Det enda, enda jag märkte att så här, han, jag tror är han kommer kanske, ju horhus med alltså ja, det tror jag också han är inte världens bästa på pressspelet. bara han lär sig det så kommer det bli grepp. Vi, ska, jo, vi ska Men okej, men, en... men, okay, men, <laughs> men han, tyckte ni han levererade i år. Ja, några mål. Jag tycker Afrikansen. inte han levererar som man kan göra. Nej, Men han... det är en, också en spelare som jag inte kommer trycka ner i skorna. För jag tror att han kommer bli väldigt nyttig för oss. Nej, det tror jag också. Vi kommer ju ha en till podd inför Tror du att nästa han är säsong. känslig för kritik från nej, nej, det som jag det här? Men jag tycker inte han förtjänar Men du känner ju mig. Jag säger ju som det är. Som jag tycker. Jag håller inte igen för att. <laughs> jag tror att han blir ledsen. Det tvivlar inte en sekund på. Inför nästa podd där vi ska upp säsongen 2024. Då kommer ni få höra mer om mina åsikter till kring anfallspositionen i VSK. Men du, Jocke, kan vi inte runda av nu så vi får börja dricka oh, ordentligt? Vi ska runda av nu. Jag vill bara säga årets spänkspelare om ett solklart. Mycket bra. <laughs> du blir ju och lunde nämner han i årets <laughs> sämsta spelare. Nej, har vi ju sämst. Han var ju han var, han var grym. Årets spänkspelare. En, en, en snabb bra. till bara. Årets spanning var när jag sågade Alex Lindelöv inför säsongen. <laughs> Och jag fick mothugg från många i podden De sa att han har någon, han är ung, han kan bli något. Fy fan. Det är inte Viktors brorsa. Nej. Men hur får man höra från alla poddar som bara ringer Nu måste jag fråga, i det fan fick du mothugg i den här podden? Det var det spelades in innan gnaget borta i kuppen. Jag bara gått tillbaka och lyssna. Det var en del mothugg där. Vem var emot? Det var och vinnarlista. Jag tänker inte nämna namn nu för jag tror det kommer bli länge. Häng ut Emil. Nej, nej det nej, var inte vi uppmanar Emil. alla inklusive Fredrik att gå in och lyssna. Vad jag är mot. Nej, du var inte där. Det var Jocke och så var det Uba. Nej, Ubba. nej. Ja. nej bara lyssna. In och lyssna Årets bästa spaning. Årets bästa? Ja. Yes. Och med det så tackar jag för den här fina årskrönikan Ja, vi ses som vanligt. Heja sport. Heja sport. Heja sport. Heja sport. Heja sport. Heja sport.